і дивувала горбуліців чудернацькими пісеньками, від яких або в'янули вуха, або нічого не можна було второпати. «Ех, люблю тебе за ета, що ти, мілка Лісавєта, обцаца, обцаца, нєт начала, нєт конца». Дехто з них заснув у хліві на сіні, хтось захропів під припічком, лише командир кавполку Аралов, Виставивши охорону, спав у теплій постелі. Йому пообіцяли до ранку знайти Соколовського, а як не знайдуть, то отаман і сам прийде, щоб не постраждали його односельці. Він такий. О півночі Саша, крадькома переходячи село, не побачила ніде живої душі. Скрізь було тихо, і та глибока тиша навівала тривогу. Біля костелу вона набралася такого страху, що ледве стояла на ногах. Від польського цвинтаря на неї посунуло щось темне й велике. Воно голосно дихало, сопіло, наче якась почвара. Саша з переляку застигла і не мала сил утікати. Раптом воно зупинилося і заревло несамовитим голосом навсеньке село. Минув ще якийсь час, поки вона, знетямлено, зрозуміла, що то був величезний бугай, який десь одірвався з привязі і тепер блукав неприкаяний у темноті. Він тяг за собою довгого ланцюга, прикріпленого до кільця в ніздрях, крутив головою, подзенькуючи тим ланцюгом рвав ратицями землю, і в його ревінні чувся такий відчай, від якого дрижав увесь світ. Саша побігла до лісу, не озираючись, хоч їй здавалося, що почвара сопе їй у спину, брязкаючи ланцюгом. Вона розповіла Дмитрові про все, що вивідала в селі, і той наказав козакам обсадити горбулів з усіх боків, так, щоб відступ до втечі лишався тільки в одному напрямку – до чортового лісу. Ліс цей був мочаруватий і заболочений. В його багнах справді могли водитися чорти, і оскільки перейти ці нетріща було важко навіть своїм, то чужинцям і поготів. Головне – спрямувати їх правильно. Для цього Дмитро звелів поставити з трьох боків горбулева гармати, але бити так, щоб стрільна минали село, гатити на пострах, підсилюючи вогонь із кулеметів. Одну сотню він заховав на острові у чортовому лісі, куди можна було дістатися лише вузенькою річечкою. Якщо комусь вдасться намацати брід, то щасливчик потрапить прямо чортам у зуби. Відкривши вогонь серед ночі, Дмитров Грубулів не заходив, даючи москалям втікати до чортового лісу, аби не битися з ними в селі. Коли стежа доповіла, що кінота і піхота поперли на болота, тоді козаки тихо зайшли в село подивитися, чи ніхто тут не забарився. Дехто з гостей, не маючи честі, таки загаявся, тож мусив розплатитися за великодню вечерю життям. Кумедну штуку побачив Дмитро на подвір'ї діда Горошка. Права рука царя – Зв'язав налигачем двох п'яних кацапчуків і провадив з ними виховну годину. «Ви хотіли побачити отамана Соколовського? То куди ж ви тікаєте? Ось він прийшов, як я йому й наказував». А в чортовому лісі червона кавалерія на осліп місила трясовину коні брали по черву у болоті, кінотники загрібали ногами багно, задирали їх вгору поперед себе, і здавалося, що вони їдуть на коровах. Так казав Санько Кулібаба, котрий, чатуючи на Острівцеві, багато чого побачив. Чорний дончак кумпулку Аралова грасував попереду. Не видно було не те, що його білих шкарпеток, а й ніг, наче кінь плазував по болоті на животі. Аралов, заляпаний багнюкою, скидався на сатану, котрий осідлав безногу тварину. У тій колотнечі він загубив картуза, й гадки не мав, що це їде командир, та доведений до віччяю Аралов сповз із дончака і потяг його заповідь до річечки, яка щасливцям здавала змогу вибратися на сухе. Саме тоді, коли Аралов вступив у воду, Санько прицілився, затримав дихання і натиснув на спусковий сучок. Чортовим лісом покотилася кручена луна, а в кінці дула спалахнув вогник, засліпивши Санька, але він почув, як хтось гепнувся у воду. Гурбуліці пояснять Санькові, що він прикінчив самого Аралова бо знайдуть у вбитого срібний порцегар, на якому виграювані ведмедики в ранковому лісі. І віддадуть той порцегар Санькові, як його законну трофейну здобич. Подумаєш, пхикне Санько з удаваною байдужістю, якийсь там аралов. Я коли вгледів те болотяне страховисько з цапиною бородою, то подумав, що то сам главковерх Троцький, Санько Кулібаба наче накаркав. У травні проти Дмитра Соколовського червоні кинули 5 кінний полк імені Троцького, потім ще два піші полки. Але Дмитро був удатним. Він уміло оборонявся, доводячи давнє правило, що партизани найкраще б'ють ворога тоді, коли втікають од нього хоча й сам нападав, не раз вимітав червоних із Радомишля Звягеля, ходив аж на Макарів і Бишів. Большевики звинувачували його в погромах, але то брехня. Зайшовши на початку липня до Звягеля, Дмитро зібрав містечкове населення і звернувся до нього від щирого серця. «Моє слово насамперед до синів Ізраїлевих, сказав Дмитро. Ніхто так не любить вас, як я. Повірте, у моєму селі я ріс разом з таким, як ви, і між нами ніколи не було бійок. Я готовий оборонити кожного з вас, але маю тільки одне прохання. Не стріляйте нам у спину. Якщо комусь осоружна Україна, за яку ми кладемо свої голови, то нехай шукає собі іншого краю. Світ великий. Але ще раз кажу, не стріляйте у нас за вугла, не плюйте у душі християнам, не оскверняйте наші церкви. У Звягелі дійшло до того, що члени Ревкому Чорненький, Ціолтан та Ананів відібрали в духовенство книги актів громадянського стану. А коли парафіяни запротестували, караульний батальйон відкрив вогонь по церкві. Прихожани в паніці розбіглися, та вже наступного дня проти комуни піднялося дві тисячі хліборобів із довколишніх сіл. Вони зайшли в містечко з ціпами, вилами, палицями.